Шкода, що Вікторія поїхала. Зате решта, тільки й думають, як вислужитися перед гарматним Ілізою, працюючи при цьому якнайменше, а як пощастить то й взагалі зробити із своїх занять вільну пару для студентів. А на педраді самі Макаренки тільки пусти на трибуну нічого. Зітхнула Софія Працюватиму як раніше Головне, щоб не підловили На якісь дрібниці, як тоді з журналом З гіркотою в серці виходила вона з училища Зайшла до бібліотеки взяла кілька книг Не одразу зауважила за одним із столиків Незнайому дівчину, яка гортала сторінки Товстого часопису Завідувачка бібліотеки перехопила її погляд. «Софія Андріївна, знайомтеся. Це наша нова викладачка педіатрії Юлія Євгенівна. До речі, ваша сусідка. Пані Ванда, здається, зараз шукає пожильців. Може, проведете Юлію Євгенівну? З радістю, часу у мене багато. Відпустка». За столика підвелася невисока назріст дівчина. Вона була не з тих, що хвилюють око з першого погляду, зате, зачепивши серце, западають у нього навіки. Вродлива тихою, гармонійною красою пшеничних кіс, вона обвивала короною голівку, залишаючи над чолом хмарку коротеньких кучериків. Спокоєм зелених очей, скромною рожевістю, здивовано на півростулених вуст. Ані сліду косметики, ані спроби вразити, додати щось штучне. Який же смак потрібно мати, щоб відчути недоречність яскравих плям у цьому пастельному образі? Пані Ванда з радістю прийняла нову мешканку свого шляхетного раю. А у Софії з'явилася нова подруга. Розділ двадцять перший. Довго очікувані дні блаженного неробства минали в праці. Не буває такого, щоб жінка не мала роботи. То прання, то прибирання, то борщ, то котлети. І день минув. Софія набрала чи не з десяток чергувань – за Ганну Петрівну і своїх кілька. Завідувачка таки поїхала до Львова в клініку. Напевно, серце прихопило її добряче, якщо невтомна Ганна Петрівна визнала себе хворою. Тимчасово заступати завідувачку призначили супереч очікуванням не Степана Михайловича, а Ізольду. «Що ж це робиться у світі?» – розмірковувала Софія. «Чому керівні посади займають якісь зловредні вискочки, а розумні, чесні, порядні люди, добрі фахівці, все життя ходять у підлеглих? Чому так? Може тому, що не вміють розштовхувати ліктями оточуючих?» А може на поверхню завжди випливає найлегше? А хіба по-справжньому розумні люди потребують додаткових важелів влади? Навіщо доброму лікарві звання чи посада? Люди і так його знають, цінують і йдуть лікуватися, обминаючи тих, перед чиїм прізвищем стоїть звання, ступінь, чи назва посади. Суєта воно все. Згадався чомусь священник, що служив Господу самотньо в лісі, не чекаючи подяки за свою службу. Принаймні тут, на землі. Та філософія філософією, а призначення нової завідувачки додало проблем. Ізольда Яківна керувати почала круто. Ввела щоденний розбір чергувань з аналізом історій,